David Balaguer, món irreal, on ens porta avui, bon dia Hola, bon dia, què tal? Molt bé Home, és que el món irreal ens porta eh, una cosa que és totalment certa I és que a la vida fem moltes coses que després ens passen factura Això és el real, per tant Oh, sí El passen aquestes coses, la música desapareix, sí. els ordinadors es pengen sí. Però mira, torna La festa d'aniversari d'en Bruce Parker va ser un èxit Vàrem sopant un bufet lliure molt coquetó de l'Eixample on ens van donar vi, cava i licors. Després vam rematar la nit al Suten on vaig veure molta cervesa i alguns combinats de whisky amb cola. De tornar a casa, m'acompanyaven l'eufòria, l'alegria i la desinhibició, un trident prodigiós amb el que havia compartit gran part de la nit. A dos carrers de casa, van decidir abandonar-me. Bé, David, aquí se separen els nostres camins. Ja? No m'acompanyeu a casa? Podem pujar a fer l última copa No, s'ha fet tard, reia Estem cansades Eufòria, tu tampoc vols venir? No, amor, per avui ja n'hi ha hagut prou, no creu? Està bé, com vulgueu Ens Això tornarem a no veure? A de tu, amor Adéu, que descansis Adéu, fins aviat M'ho he passat molt bé S'esfuma en Villarroel amunt M'he quedat sol Coi, que malament em trobo ara Avant desma fent i abraçant-me els fanals. Necessito arribar al meu llit. Oh, oh, el que acabo de veure no m'agrada gens. La nàusia, el malestar i la ressaca m'estan esperant al portal de casa. Van armats amb pals i cadenes per fotre'm una pallissa. Merda, m'han vist? Arrenco a, a la velocitat d'un galgo, però ells són molt més ràpids i m'atrapen sense despantinar-se a un carrer més avall. El malestar m'agafa pel ganyot. On et penses que vas, capullo? No em feu mal, si sisplau. No he hagut tant com per rebre un dels vostres correctius. Massa tard. Si la fa, la paga. Quan em va arribar la factura de la nit que us narrat, em vaig posar com un enargumen: Els molt mal parits m'havien cobrat 47 dies de vida per una borratxera. En canvi, per anar diumenge al matí a fer footing i menjar verdura i peix bullit tota la setmana, Només m'havien ingressat 12 dies al compte corrent de la meva vida. Això és una vergonya. Estic fart que l'administració em prengui pel pito del sereno. Vaig trucar per reclamar, per intentar solucionar el que considerava una injustícia. Bon dia, la tena Stephanie Roberton. En què puc ajudar-lo? Miri, intentaré ser educat, senyoreta Roberton. He rebut la factura del mes d'abril i resulta que m'han cobrat 47 dies de vida per una simple borratxera. Em sembla un escàndol. Vull que em tornin els dies que em pertanyen. Em podria dir si plau a on i a qui m'he de traçar. Sennyota Robert senyoreta Robert? Ai? Ai? Senyoreta no l'entem, senyoreta Roberton. Sennyoreta Roberton em pot parlar amb la meva llengua si plau. Sennyoreta Robertan, no m'ignori. Aquest de l'administració parla en un altre idioma. impossible d'entendre. Malauradament, és un idioma que no ensenyen a cap escola. Aquesta fotre. Estic molt preocupat la puida de dies continua i no em veig capacitat per aturar-la em reuneixo amb el meu gestor el senyor Evans s'esgarrifa veient totes les factures que m'ha passat la vida mira aquest mes t'han cobrat 15 dies per ser fumador passiu 38 per menjar pastissets industrials 59 per abusar de fregits 24 per dormir poc i 33 per prendre massa cafè ara vas un pensament David et queda poc saldo el compte corrent sí, cert a més diumenge vaig donar-li 5 dies a un tio que pidulava el metro i dimarts uns xorissos em van atracar i em van robar 20 dies que portava a la cartera. En total hem malbaratat 194 dies. Per contra, només n'he ingressat 42. Eh, no, 43. Perquè avui m'ha tocat un dia jugant al rasca-rasca. Acollonit, actualitzo el compte corrent de la meva vida. I el saldo és de només 7 dies. Visca, arribo a Sant Joan pels pèls. Però collons, em perdré la final del Mundial i el Tour de França. He de fer alguna cosa si cada català em regalés un dia de la seva vida obtindria de cop 7.200.000 dies uh, quin mareig 7.200.000 dies equivalen a 19.726 anys això són moltes revelles de Sant Joan masses mundials i masses turs de França idea descartada he demanat un crèdit de 365 dies al banc amb aquest coixí em podré recuperar mica en mica prometo ser bo a prometo que intentaré no fer coses que em puguin passar factura ingressaré més que no pagaré i arribarà un moment que estaré podrit de dies ho veig, sí tindré tants dies al compte corrent que podré regalar-me a qui em doni la gana, podré vendre, comprar em convertiré en un important home de negocis i faré donatius de dies al tercer món sí sóc feliç, avui començo una nova vida avui tenia moral això, eh? Ah, és que el món irreal moltes vegades té eh? una moral Sí, sí home, els silencius et vides a tu, no? Quan entrem de nit i estàs dormint, Home, pot ser? Ha passat algunes vegades. de la cartera, les claus, el cotxe, et robin dies? Sí, i he fet la declaració i em tornen 15 dies. Sí? Sí, em tornen 15 dies. Quina sort, això, sí, exacte, dir que... sí, perquè... bueno, això vol dir que durant l'any no anem anat massa bé. No han anat massa bé, no. no. Jo et dic que faig moltes coses que em passen factura. Però tranquil, avui comença amb donar la vida. I tant, amb el crèdit que m'ha donat el banc, 365 dies donen per molt. De seguida, de Sergi Pàmies.